Wàlqàd a'r-sallnà r-sulm min qàblk wa jàl-nà lhum azwajà wa zurrìyah. Wàma kàn l-r-suln ayn yàtì b-ayat na tukajalia wawe na wake na dhuria. Na haiwe kwa mtume miujiza isipokuwa kwa idhini ya mwenyezi mungu. Kila kipindi ina hukumu yake. Ya mhu Allahu ma yashau wa yuthbitu wa indahu kitab. Mwenyezi mungu ufuta na huthibitisha ayatakayo na hasili ya hukumu zote iku kwake. Wa ik ben een man, ik ben au man, ik ben juwe man, ik ben een man, ik ben een man, ik Awa lam yarau anna naati l'arza nankusu ha min atrafi Wallahu ya hkumu la muakiba li hukmi. Wa huwa sariu l'hisab. Yee, yeah, hawa kuona kwamba tunaifikia ardi tukipunguza nchanimu Na mwenyezi mungu huwe Na hapana wakupinga hukumu yake. Na eni mwepesi wakuisabu. Wapade me karolle dina mium, pabelihim felileh il me krujamiya, lemume texibu kullunefs, waser lemul kuffer ruli men roopobedderu. Nawali panga, olio pua lakini moniesimongo, mungu monimi pangoyote. Ja, ja, ma jua inoju ma kila napsy. Na makafiri wa ta jua, nia nani nun baya muishua kera. Woyakulu alladhina kafaru lasta mursala. Kul kafabillahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu lkitab. Na wali wanasema, wewe hukutumwa. Sema, mwanyezi mungu anatosha kwa shahidi baina yangu na njini na pia yule mwenye ilimu ya kitabu. ALLAHU akbar ALLAHU akbar La ilaha illallah. hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, na Basu lileta kabla yako mitume wenye na wana vile vile Kwa ni mtume ni mwana adamu na anasifa za kimi adamu, Lakini yeye ni mbora kuliko wote Wala nabi hawezi kulitamunjiza kama apenda vyo yeye Au apenda vyo watu wake Bali halitai munjiza ni munyezi mungu Na yeye diya neto waithini kila kizazi katika vizazi kina ambri yao Haliowandikia munyezi mungu ya kwasilili na kila kizazi, kina hazi, kinamujiza wake, unawanasibu. Nabi Isa alayisalam, anasimuliwa katika injilia Yohana 5.30, kuwa lisema, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Mwenyezi mungufu atasharia na miujiza, na akalita madelea yake, atakayo, na akahibitisha. Na kwa keyei puasili ya sharia, zizothibiti, zisiogeuka, na ndiyo kwenye umoja na asili ya fathila zote na mingineyo Na tuki kuonyesha baadhi ya malipo Au athabu tulizo wahidi, Au tuka kujialia ufe kabla ya hayo Ungeliona kitisho kitachua shukia wa shirikina Na ungeliona neemaza wa umini Lakini haya haya kuhusu wewe Yuya kuhuewe na kufikisha ujume tu Na kwetu sisi peke etu ndiyo isabu Na hakika dalili za athabu na kushinu wazipo Hawa angali kwa mba sisi tunazifikia nchi walizokuwa wakizi chawala zinachukuliwa na waumini kidogo kidogo Na kwa hivyo tunawakunguzia wawa ardezi zuwasunguka Na mwenyezi mungu pekea ke ndi wakuhukumu kushinda na kushindwa na thawabu na athabu Na wale hapana wakuipinga hukumu yake Na isabu yake ni ambio mbio haihitari kupitiwa na wakati mrefu kwa niye ni mjuzi wa kila kitu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 na kathalika imejulikana kuchopoka mbio za sehemu za gasi zizofunika humpiro wa dunia kukipidukia nguvu za mfuto ardi basi utoka nje ya dunia. Na haya ya natokea mfulu lizo na kwa hivyo ardi ya nidunia inakuwa katika halia kupunguka moja kwa moja katika zake Haya ya nakuwa kukufasiri ardi kuwa nidunia sinchi ya madui wa umini Yele siri hii kwa aya hii tukufu Ijapukua wafasiri wengi wa mifasiri kwa muradi wa ardi Ni nchi za malui Na waliokuwa kabla yao waliwapangia mitume wao mipango ya uofu Lakini mwenyezi mungu subhanahu ndiye mwenye mipango yote kwa makafiri walioko sasa na waliwatangulia Na watapata malipu kwa nawea tenda Na, na yeye anayiwa ya tenda yo kila kiumbe na ikiwa wawo hawajui kuwa mwisho muema ni wawo umini Basisike kiyama watajua kwa kuona nani atapata mwisho muema kwa kukaa katika nyumba nema Na hadi ushindani wao hao wanukanya na hawai haki ni kukuambia Ewe nabi, wewe simtu umealeto kwa kwa mwanyezi mungu Basi wambie, ya nitosha mimi kuwa mwanyezi mungu ndi wakuni hukumia mimi nani na hakika ya Kurani na ajabuzake za miujiza ya kushangaza inayoi katika akili zizo